Ja, god aften och välkomna till Berggrunden. Och så säger jag välkommen till min kära vän och kollega Preben Melun från det gamla danska... <laughs> ...fart dronningens gamla hårbakkeri i det gamla Kastrup i det gode gamla Danmark. Dagspreben! Dagspreben, du gamla! Ja. Det var äh, morsamt att ha det här, Preben. Det är alltid dilligt att vara här. In, Tack ska du ha, Preben. ja. ja. Ja, ja, du. Hvad siger du? Hvad skal vi lave i dag, iben? Ja, i dag havde jeg tænkt, at vi skulle lave den svenske nationalret. Jamen, det er sgu godt, for det, det har jeg allerede forberedt. Ja, så er det. Jeg har den her, Renat. Ja, nu, nu var det jo, det var jo ikke den nationalret, jeg tænkte på. Men, uh, men efter som du Renat har forberedt, så kan vi lige så godt tage en lille en. Ja, ja det gør vi. Ja, det gjorde vi sgu, ja. Toliet og kamprikke. Ja så åh det var fint helt du. Ja, det ja. Var... Det, var så så skold skold dig gamle skitterødt skold dig for du. Ja. Skål, ja. ja. ja. Uh. Precis, så, så, så. Nej den den nationalret jeg havde tænkt vi skulle lave det er altså semløs semla. Ja. Ja eller fastlagsbulle, ja. ja, som der... man siger på svensk. Ja. ja. Og jeg er det så, ja? Ja, ja. ja. jeg skulle ja. Ja. Ja. Hvordan, hvordan laver man då en uh, fastlagsbolig? Ja. det den? er ikke let. Det er ikke let? Nej, ja, vi kan også skulle tale om for de danske seerne, ja. titterne, ja. hvordan en uh, semle er konstrueret. Ja. Kan du sige mig, hvordan... Ja, man begynder altså med, med bånden, ja, ikke? det skider vi nu. nu må vi have en lille en. Det var faren, var det går langsomt det er lige godt, du tager så... Ja, så... Der, og så ind til dig, så ja, Skål, det ja. gamle Skål dit rødhul Ja, ja. Skål på dig ah. ja. Så, og det nu, det skal nu skal vi fæne mig bare af semler Ja, ja. I, som heter dyger ja. ja, så begynder jeg med bunden her, som jeg har gjort ordning i forvejen ja, ja, Og så tager jeg den her, her Hvad er det, du har der? Det er piskefløde Piskefløde? Ja. ja, ja, det er vispegrædde på ja, svensk. Ja. Ja. Den er dejlig. Ja, den ser dejlig ud jo. Ja, det er den. Du... Må jeg smake lidt? Ja, smake lidt. Ja. Ja. Mm. Den var dejlig, ja. Den Som var er... dejlig. Jeg kunne have dejligt mere. Hvad spilder du? For helvede, Preben, står her og spist alle vores dejlige piskefløde. Men, Preben, jeg var jo så Nej, sulten. Var, ja. ja, men det var det så. så. Og den, der skulle, ja. Ja, den dejlig. Og se, når man har så skal man have den her. Hopp, for traven der, traven så, ja. Sådan, ja. Ja, ja. ja. Så. Also, kommer her en lille. En lille? en? Nej. Ikke en lille. en. Nej. Din gamle fyldebuld, nej. nej? En lille, en lille marzipanskive, som man lægger oh, der. Åh, der ligger den dejen. Ja, den. Ja, ja. Der ligger den som en kæps. Ja. det gør, den også. <laughs> ja. Ja. Det, gør ja. det. Ja. ja. Og ja. så øh, ja. nu er halve arbejdet gjort, så nu må vi have en Ja vi ha' en? Ja, vi tager en stor Vi tager en stor en. Ja, ja det har vi været. Det er tungt arbejde at ja. gøre, gøre samler. Ja, ja. Vi yeah. Ja? Ja, ja. I, hvor ser den gode ja. ud? Ja, den er dejlig Det er nærmigt vigtigt. Ja. Så, how to, gammel, så. I, hvor er der? I, hvor er der? Uuuh. Uuuh. Ja. Uuuh. Ja. Og så vil vi fortsætte. Ja, så tager man så selve toppen så, og så lægger man den der. Så er det fikser færdigt. Ja. ja, det var dejligt. Ja, den, han er fuld, Ja, han er fuld, ja. Ja, ja. Er felt, ja. Så. ja det er det. Ja, ja, og det. Og så der man er... skal have det en lille, så har, ja. Uh, sukker. Ja. ja, vi må ikke glemme lydorsukker, kan vi sige? Ja, Så, der er det. Nu er det. Ja, nu er det. Ja. Ja. ja, nu er det. Ja, nu Ja, og så er vi tak for i aften fra Bergryuden. Ja. Måske skal vi sige til vores danske seere, at det går præcis lige godt med All